Herzlich Willkommen zum achten Podcast Politische Bildung. Dass politische Bildung eine wichtige Aufgabe des Bildungswesens ist, erscheint heute als selbstverständlich. An der Universität gibt es die Politikwissenschaft, an den Schulen ein Schulfach wie zum Beispiel Politik und Wirtschaft. Das war nicht immer so, aber dennoch hatten die Schulen seit den Anfängen des neuzeitlichen Schulwesens im 17. Jahrhundert immer auch eine politische Erziehungsaufgabe. In der Frühzeit wurde diese vom Religionsunterricht wahrgenommen, später auch vom Geschichts- oder vom Deutschunterricht. Im 20. Jahrhundert setzte sich dann ein eigenes Schulfach hierfür durch. Das 400-jährige Jubiläum der Gießener Universität bot einem studentischen Projektseminar unter der Leitung von Professor Wolfgang Sander jetzt die Gelegenheit, der Geschichte dieser Bildungsaufgabe am Beispiel der Gießener Bildungslandschaft nachzugehen. Die Geschichte der Universität gibt mehrfachen Anlass für eine solche Untersuchung. Denn Gießener Wissenschaftler spielten insbesondere um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sowie in den 60er und 70er Jahren eine herausragende Rolle bei der Entwicklung der politischen Bildung in Deutschland. Die Projektgruppe wollte aber auch wissen, wie sich die Geschichte dieser Bildungsaufgabe in der historischen Entwicklung Gießener Schulen niederschlug. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden nun in Form einer virtuellen Ausstellung auf einer CD-ROM veröffentlicht. In unserem Schwerpunktinterview sprachen wir mit Studenten und Studentinnen dieses Projekts. Ich habe jetzt hier mehrere Studierende aus dem Projektseminar und es wäre schön, wenn vielleicht einer zunächst erstmal beschreiben könnte, wie sie eigentlich diese virtuelle Ausstellung geplant haben. Ja, die Planung verlief im Prinzip folgendermaßen. Zuerst musste erstmal gesichtet werden, was gibt es überhaupt an Materialien, was für eine virtuelle Ausstellung geeignet ist. Zu dem Zwecke wurden erstmal im Vorfeld des eigentlichen Seminars im Sommersemester einzelne Schularchive gesichtet, vor allen Dingen Schulen, die hier ähm, schon längere Zeit bestanden haben. Und in diesen Schulen wurde erstmal nachgesehen, was für Materialien vorhanden sind. Nachdem das sich herausgestellt hat, es gibt genug Material, man kann da was draus machen, wurden einzelne Arbeitsgruppen gegründet die sich dann direkt in die Archive begeben haben und in den Archiven gearbeitet haben. Die AGs haben halt das Material zusammengetragen und ähm, haben es gescannt und haben es mit ins Seminar gebracht. Im Seminar wurden dann die Materialien durchgesehen, es wurde geguckt, sind die Qualitäten in Ordnung, so dass man es überhaupt auf eine CD-ROM bringen kann. Daraufhin, nachdem die Materialien zusammengetragen worden sind, ähm, wurden die AGs umstrukturiert. Es wurden jetzt nicht mehr nach Schulen sortiert, sondern es wurde jetzt nach Epochen sortiert. Die äh, AGs haben dann eine Powerpoint-Präsentation erstellt und äh, haben auch somit von vornherein schon mal eine kleine Struktur für ihre einzelne Epoche vorgegeben. Und ähm, letzten Endes wurde das Ganze nochmal überarbeitet und wurde ähm, schließlich so abgeschlossen, wie wir es jetzt auf der CD-ROM finden. Frau Braun, ähm, mit was haben Sie sich inhaltlich in Ihrer Gruppe beschäftigt? Unsere Gruppe hatte die Aufgabe, im Universitätsarchiv nach Materialien über August Messer zu suchen. Im Hauptmenü der CD-ROM findet man den Menüpunkt Köpfe. Und Mit Köpfe werden historisch Persönlichkeiten mit ihrer Lebensgeschichte vorgestellt, wie Georg Büchner und auch der besagte August Messer. Was macht diesen Pädagogen so besonders, dass er als Kopf bezeichnet wird, also als historischer Kopf? Ja, August Messer stellt einen der vielseitigsten Lehrpersonen des letzten Jahrhunderts in Gießen dar. Er ist 1867 in Mainz geboren und studierte auch in Gießen und Straßburg Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Schon mit 25 Jahren promovierte dann Messer und 1910 trat er in Gießen seine Professur für Philosophie und Pädagogik an. Schon zwei Jahre später erschien die Monographie das Problem der staatsbürgerlichen Erziehung historisch und systematisch behandelt. Ja, und mit ihr gewann Messer auch an großer Bedeutung. Noch heute zählt das Werk in der politischen Bildung zu den Vorreitern. August Messer forschte und publizierte auch viel auf dem Gebiet der Psychologie und Philosophie. So entstand 1916 die Philosophie der Gegenwart. In deren achter Auflage ist dann auch 1935 polizeilich beschlagnahmt worden, weil sie positiv über Theodor Lessing urteilte. Er publizierte auch die Schule, die gehört zu den ersten äh, pädagogischen Zeitschriften. 1933 geriet er auch wegen dieser ähm, Zeitschrift die Schule in den Konflikt mit der NSDAP und wurde zunächst unter Bezug auf das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums beurlaubt. Daraufhin betonte Messer seine Nähe zum Nationalsozialismus und konnte dann auch am 1933 seine ehrenvolle Emeritierung erwirken. Zwar hegte Messer eine gewisse Sympathie zum Nationalsozialismus, da er den Gedanken einer echten Volksgemeinschaft favorisierte. Ja, dennoch muss man sagen, dass in einem Tagebuchantrag von ihm deutlich wird, dass sein er Augenmerk letztendlich doch auf den Sozialismus lag. Im Gegensatz zu dem Gleichschaltungsgedanken der NS-Zeit ja, setzt sich Messer für ein unabhängiges Denken in der Wissenschaft und Presse ein. Und das wird auch in seiner Denkschrift über seine Beurlaubung deutlich. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht, da wird es eigentlich ganz gut deutlich. Ähm, gewiss soll die Deutsche Hochschule im deutschen Volk dienen, aber sie wird dies im vollen Umfang nur dann können, wenn man ihr die geistige Autonomie belässt und damit die Freiheit zur Sachlichkeit. Ja, auch in einem Brief an Goebbels versucht er, die Situation für die Pressefreiheit zu verbessern. August Messer starb am 11.06.1937 und ist auf dem neuen Friedhof in Gießen beigesetzt. Mhm. Vielen Dank. Wenn Sie noch einmal rückblickend auf die Arbeit schauen... Was für ein persönliches Fazit ziehen Sie aus dem Projektseminar? Ja, es ist beeindruckend, finde ich, wie wenn man jetzt die CD heute gesehen hat, was dabei rausgekommen ist und auch wie man in den Gruppen doch harmonisch zusammenarbeiten kann. Und zwar auf jeden Fall eine positive Erfahrung. Ja, also ich denke auch, es war mal eine Abwechslung im Gegensatz zum sonstigen Studienalltag. Und ja, man konnte eben aktiv an was teilhaben und das sieht jetzt dann auch das Endprodukt. Mein persönliches Fazit ist, dass man sich von dem äußeren Schein nicht täuschen lassen soll. Man kommt in die Archive rein und sieht da viele lose Blättersammlungen, einzelne Schmierzettel, vereinzelt auch Schülerzeitungen und meint äh, auf den ersten Blick, hier gibt es nichts zu holen, aber der Eindruck täuscht. Ähm, die Kunst daran ist jetzt herzugehen, diese vereinzelten Materialien in einen Kontext zu stellen und durch diese Kontextualisierung erhält das Ganze erst einen besonderen Wert. Wer die Ausstellung virtuell besuchen möchte, kann sich die CD-ROM 400 Jahre politische Bildung in Gießen beim Wochenschauverlag bestellen. Kommen wir nun zu den Literaturhinweisen. Der Politikdidaktiker Joachim Lädchen hat im wahrsten Sinne des Wortes ein gewichtiges Werk vorgelegt. Auf 500 Seiten wird durch die Geschichte und Gegenwart der politischen Bildung in Deutschland geführt. Die Kapiteleinteilung verdeutlicht den umfassenden Anspruch des Buches. Im Einführungsteil werden grundlegende Begriffe geklärt sowie Funktionen und Orte politischer Bildung und Erziehung benannt. Danach folgt eine fast 200 Seiten umfassende Geschichte der politischen Bildung. Teil 3 widmet sich der politischen Bildung der Gegenwart. Hier wird ein differenzierter Überblick zum Stand der Fachdiskussion über Ziele, Inhalte, didaktische Prinzipien sowie Methoden und Medien gegeben. Der abschließende und kürzeste vierte Teil reflektiert Aufgaben und Selbstverständnis der wissenschaftlichen Politikdidaktik und ihrer Verordnung im System der Wissenschaften. Das Buch »Politische Bildung – Geschichte und Gegenwart« von Joachim Liedtchen schafft einen konzentrierten Überblick über die Entwicklung in der politischen Bildung in Deutschland. Erschienen ist das Buch im Oldenburg Verlag. Für eine kompetente und abwechslungsreiche Gestaltung der ökonomischen Bildung werden in dem Buch »Methodentraining für den Ökonomieunterricht« interessante Methoden vorgestellt, die typisch oder sogar exklusiv für diesen Bereich sind. Im ersten Teil werden Mikromethoden praxisnah dargestellt, wie zum Beispiel die Nutzwertanalyse oder die Netzwerktechnik. Im zweiten Teil dreht es sich um die Makromethoden. Hier erfährt man unter anderem etwas über den vergleichenden Waren- und Dienstleistungstest oder über die Produktlinienanalyse. Bei allen Makro- Mikromethoden wird die Entwicklung klar definierter Kernkompetenzen ökonomischer Bildung konsequent herausgestellt. Das Methodentraining für den Ökonomieunterricht wurde von Thomas Retzmann herausgegeben und ist im Wochenschau Verlag 2007 erschienen. Zum Schluss noch zwei Veranstaltungstipps, die besonders für Lehrer interessant sein könnten. Antisemitismus und Rechtsextremismus ist nicht nur ein Thema im Rahmen politischer Bildung, sondern auch Teil des Schulalltags. Bei dem Fachkongress Antisemitismus und Rechtsextremismus im Unterricht wird deshalb einerseits auf die Thematik als Unterrichtsgegenstand eingegangen, andererseits bildet ein weiterer Schwerpunkt die Frage, wie man mit jugendlichen Migranten umgehen sollte, die antisemitisches Verhalten zeigen. Dabei werden insbesondere Ansätze des fächerverbindenden interkulturellen Lernens diskutiert. Der Fachkongress findet vom 26. bis 27. November im Roten Rathaus in Berlin statt. Lehrer und Schüler, die sich für globale Themen interessieren, wie zum Beispiel G8 oder den Klimaschutz, haben die Möglichkeit, sich das Team global in die Schule einzuladen. Das Team global besteht aus jungen, engagierten Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die das Ziel haben, einen gemeinsamen Lernprozess zu den Auswirkungen und Möglichkeiten der Globalisierung zu initiieren. Weitere Infos zu den Veranstaltungstipps finden Sie auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung und auf unserer Podcast-Homepage. Hier finden Sie auch übrigens die genauen bibliografischen Angaben der vorgestellten Bücher. Das war der achte Podcast Politische Bildung. In der Redaktion waren Professor Wolfgang Sander und Nina Evers. Produziert wurde der Podcast im Studio des Zentralen Medienservices der Justus Liebig-Universität Gießen.